Vi har ju sjungit här flera sånger med julens budskap. Och det är ju inte vem som helst vi sjunger om. Det är ju den gudasände. Halleluja. Den gudasände. Halleluja. Och vi som, vi som människor, du vet, det är... Det är lätt att vi människor, vi är stoftmänniskor, varken mer eller mindre, oavsett hur duktiga, akademiska, vi tycker att vi är stora, mäktiga människor. Vi är stofthyddor, vi är ler. Av jord är vi komna och av jord ska vi åter vardag. Det är människan, det är människan, kära och, och vi går bort oss. Det är inte för intet. Jesus säger, den som söker, den som söker, han ska finna. Det är klarhet i det där. Är något som vi har tappat bort? Kanske tappat bort oss själva i tiden. Den som söker ska finna, säger han. Och den som beder, han ska få. Halleluja. Om vi ber, då är det något behov vi har. Är det inte så? Vi har ett behov- det kanske saknas något i ditt hem. Och du går till din granne. Har du lite socker jag kan låna av dig? Har du lite mjöl jag kan få? Låna. Jag har precis tagit slut. Den som beder han ska få säger Jesus. Och för den som klappar. Den som klappar. Halleluja. Och han är lika klar där. För honom ska det vara upplåtet. Det är inga frågetecken när vi kommer till Jesus. Halleluja. Det är inga frågetecken. Alla dina frågetecken blir utropstecken. Halleluja. Och kära Gud. Ty så högt. Älskade. Nationer det löper emot kaos. Världsledare det går. Man, man undrar vilket årtionde och århundrade lever vi i. Det är en sån grymhet. Och det är en sån människobild. Man undrar vilket århundrade lever vi Och Egentligen har det inte varit så stor skillnad på människan ända sedan brodermordet. Strax efter eden. Kajn blev vred på sin broder. Tog honom diskuterade, samtalade. Och så har du det här inför honom som ser allt, vet allt. Och säger människan, jag, vad då? Du söker upp mig, vad då ska jag ta vara på min broder? Inte vet jag vad han är. Den är. Människan snärjer sig själv, bedrar sig själv genom syndens makt. Det, det är egentligen något förfärligt hur du kan vända en människas hjärta och sinne. Vad som bor i en människa. Vad som bor i en människa. Ty så högt älskade Gud människorna. Mitt i allt mörker, allt kaos. Ty så högt älskade Gud människorna att han utgav sin son. För att var och en som tror på honom inte ska förgås, men ha evigt liv i honom. Evigt liv. Inte ska gå förlorad inte ska gå förgås. Man ska ha evigt liv, evigt Obrutet. liv, kära. Det är. Och där, återigen den här i fesebrevet 1. Det är församlingsbrevet som vi säger. Där. Han säger välsignad, välsignad. Jag vill tala gott, jag vill tala väl. Välsignad. Det är ett ord som återkommer. En gång. Välsignad. Jag vill tala gott. Jag vill tala väl. Välsignad. Var det vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Gud. Gud har utvalt Kristus. Och när vi kommer till honom då förstår vi att vi är utvalda i honom. Och det är redan före världens grund var lagd. Så utvalde han oss. Gud utvalde Kristus. Halleluja. När vi kommer till Jesus, halleluja. Då öppnas någonting helt nytt. Och vi får lasta av allt vid golgata. Halleluja. Det är den mötesplats som förändrar historien för varje människa som kommer. Ett förr och ett nu. Det är golgata. Ett förr och ett nu, halleluja. Där vi avskälper allt detta. Halleluja. Han blev vårt offerland, kär Gud. Gud är Gud inför vår Herre Jesus Kristus. Så som människa, så som människosån. Och Gud är fader inför vår Herre Jesus Kristus, så som Guds son. Han var både eh, när han kom så förde han gudomlighet i mä människan genom Jesus Kristus. Så fördes gudomlighet in i människan. Och i uppståndelsen så fördes mänsklighet in i gudomlighet, för han uppstod så som människa. Se mina händer. Thomas, kom. Du som tvivlade, kom. Du som hade frågor, kom. Se mina händer, min sida. Min Herre och min Gud, nu tror jag. När han fått sett, när han fått känna, när han fått vetskap. Den som söker, säger. han, han ska finna. Inga frågetecken. Den som beder han skall få. Och för den som klappar på hans dör, För honom skall det vara upplåtet. Och Herren Gud har ju själv stigit ned. Gud som är ande blev människa. För att vi så som människa skulle nå honom. Halleluja. Och då börjar han underbart, kära Gud. Och så säger han att vi har fått barnaskap. Och det är inte bara ett barnaskap som vi tänker att vi adopteras. Det är vanligt. Adoption har man översatt det här barnaskap. Men det är frågan om en en judisk pappa... Kalla på sin son. Tiden är inne. Kom. Nu ska du in. Och ta över det verk. Det, det arv som jag har åt dig. Du ska inträda i det här. Du får gå med oss. Och lära. Men det är sonen. Det är fadern till sonen. Vi har fått söners rätt. Vi har fått barnaskap. Och snart så kommer barnaskapet att bli fullbordat för oss. Vi ska se vilket arv vi har. Vi ärver ett oerhört arv inför honom. Vi är förutbestämda till barnaskap. Halleluja. Vi är utvalda i honom. För Gud har utvalt Jesus. Och när vi kommer till honom så ser vi att vi är utvalda i honom. Och det var vi redan innan världens början. Han var det slaktade lammet redan i tidsåldrarnas företid. Halleluja. Ty så högt älskade Gud världen. Hans kärlek. Den kommer, vi, den kommer vi aldrig att kunna greppa. Halleluja. Han utvalde oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Och i sin kärlek står det Förutbestämd oss till barnaskap hos sig Genom Jesus Kristus efter sitt viljas behag Den nådes härlighet till pris Varmed han har benådat oss i den älskade Vi är benådade, halleluja Jag läser den 1917, benådade Då finns det ett, då finns det ett det finns någonting att betala. Och vi kan inte betala. Vi kan inte ersätta den skuld som synden. Vi har förlorat vägen. Det är synden. Det är syndens makt. Vi har förlorat vägen. Mänskligheten har förlorat vägen. Men den som klappar. För honom ska det vara upplåtet. För den som söker. Han ska finna. Halleluja. Kära Gud. Och den som beder, han ska få. Det är Jesu egna ord till oss. Till människan. Det kunde inte betalas. Men Gud blir människa i Jesus Kristus. Halleluja. Människan Jesus Kristus. Alla var ute efter honom. Konungarna var ute efter honom. Herodes var ute efter honom. Jag säger, de skulle kunna tagit. Föräldrarna skulle kunna ha tagit Gossebarnet för att Herodes sökte honom. Så skulle de kunna ta barnet, åka till Jerusalem inför Herodes och säga, här är Gossebarnet. Och ingen skulle kunna göra någonting. Men det var inte den vägen. Gud valde. De fick fly till Egypten. Han var Guds offerlam. Och man ser människorna. Den ena efter den andra förskräcktes- att en konung hade fötts- i Davids stad i Betlehem. Kom man underfund med. Man skulle utforska det noga. Var är han? Han kallade till alla präster- vad är det som sägs inför mig? Vem är han? Ska någon födas? Hon ska bli konung. Halleluja. Han är konungarnas konung och herrars herre. Och han är människosånen. Halleluja. Han som bryr sig om människan. Han som delade människors lidanden. Han som delade deras. Och som... Herregud... Lekte i sår. Öppnade blindas ögon. Helade människor. Upprättade dem. Kära Gud. På ett underbart sätt. Ibland behövdes inga ord. Allting avslöjades inför honom. Och sen. Halleluja. Blev en människa fri ifrån krafter som man inte kunde rå på Gud är den levande den som beder han ska få den som söker han ska finna och för den som klappar ska han låta det vara upplåtet halleluja han har benådat oss priset kunde inte vi betala men han kom och betalade fullt och helt. Han gav sitt eget liv. Det välbehagliga offret. Han betalade priset till fullo. Till fullo, kära Gud. Halleluja. Vi har fått en heliga ande. En underpant. Ett insegel. Du vet när man ska sk När kungen skickade ett bud. Och sätter sin stämpel på en kunngörelse eller vad det än är. Då är det konungsligt. Då kan ingenting återta. Vi har ett konungsligt insegel över våra liv. Genom den heliga ande. Om ett arv. Om någonting som ligger där framför. Det är ett segel genom den heliga ande över våra liv. Inte bara i oss. Men vi han har beklätt oss. Halleluja. Med sin kraft. Halleluja. Det är ett sigill. På att hans. Lyssna på det här. Egendomsfolk. Halleluja. Det är du och jag. Stoftmänniskor. Egendomsfolk. Egendomsfolk. Skall. Förlossas. Hans härlighet till pris, säger han i fjortonde versen. Ett underbart insegel genom den heliga ande. Vi är hans söner, verkligen. Vi är födda, inte av någon mans vilja, men ovan efter. Och vi har fått rättigheter, halleluja. Han har fullständigt krossat åklagarens huvud, halleluja. Den gamla ormen. som skrivs, fienden för allt gott verk, mandråpare, lögnare, säger skriften om. Denne. Men han är besegrad i Kristus Jesus. Och kommer vi till honom, halleluja, då är vi, halleluja, kära Gud. Han når oss inte. För vi är i Kristus Jesus. Och vill han anklaga oss så säger fadern. Jag ser Robin halleluja, genom Jesus Kristus. Han är fri. Han är förlossad. Halleluja. Och svar och en, kär Gud. Han är besegrad. Mycket som kan få oss, vilja få oss modfällda. Eller skaka om oss. Halleluja. Herren Jesus lever. Halleluja. Kära Gud. Bed du ska få. Sök du ska finna. Klappa på och för dig ska vara upplåtet. Halleluja. Gud är Gud Inte ett mörker där i honom Han är liv Halleluja Älskar du Jesus? Kära Gud Tack Jesus Det är din Halleluja Tack vad du har berätt Tack vad du har berättat. Och du söker människor Halleluja Du söker Fortfarande. Tack Jesus Kristus. Jag ära ditt namn, Halleluja. Tack att för var och en, Halleluja, som vill, Halleluja. Är din famn öppen, Halleluja. Tack Jesus Kristus. Tack vad du har förut, förutbestämt, förberett, halleluja, för att svara en, halleluja. Tack Jesus för din frälsning, du lossar bojor, du lossar bördor, halleluja. Åh, oh, halleluja, halleluja, och du kastar allt i glömskans djupa hav. Tack Jesus Kristus, jag lovar dig. Halleluja, halleluja. Då du förlossar, halleluja. Och lyfter bördor, halleluja. Då är det verkligen ett för och ett nu, halleluja. Historien över varje individ, halleluja. Är så som delad. Tack Jesus Kristus, jag prisar dig, jag lovar dig. Tackar du kommer snart för att hämta dina egna halleluja. Tack Jesus Kristus, jag lovar dig. Ära var ditt namn, ära var ditt namn. Amen.